Slavosovia a 177-a a fiilor împărăției către Domnul Isus Hristos, Domn al Vieții. Aleluia, slavăție, Doamne Isus domnul al Vieții. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă firul vieții noastre, cu degete de raze, arhanghelul tău, ca un vis la depărtat. Aleluia, slavăție, Doamne Isus înger de mare sfat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă patimilor noastre, în sfârșit le-ai dat, și credința noastră, ca un mărgăritar, în mâna ta ai luat. Aleluia, slavă ție, Doamne Doamnei Săristoase, Svetnicul Minunat. Te iubim și îți fiindcă puterea noastră să călcăm peste șerși, peste scorpii, ne-ai încercat, și în ea puterea ta ai turnat. Alului, slavăție, Doamne, să-i stăpânul lumii. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă demonii și dușmanii, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, să-i certăm și să-i legăm neînvățat. Alului, slavăție, Doamne, să-i Păstorul cel adevărat. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă neamul nostru, cu toiagul puterii tale, spre scara cerului, l-a îndrumat. Aleluia, slavăție, Doamne, să Domnul cel tare. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă fapta, gândul și cuvântul nostru, dreaptă cu treaptele le-ai urcat, și neputințele, moleșala, să le învingem, putere ne-ai dat. Aleluia, slavă lui Doamne, ție, Doamnei Seistoase, Domnul cel puternic, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe calea ta cea strâmtă ne-ai purtat și de cursele, ispitele și smintelele sectelor satanice ne-ai apărat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Domnul Albirinței, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă războiul nostru cu patimile strânite de demoni, Să-L purtăm cu pricepere, ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Domnul slavei, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă în slujba Ta ne-ai așezat Și rugăciunile de slavă de pe buzele noastre la cer s-au înălțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Domnul iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochiul tău cu iubire ne-a judecat și în legea iubirii răspunsul nostru l-am dat.